23. Ismét együtt Csendes este Natkadban. Közös vacsora készítés 2016. december -e. Felfedeztük, hogy ugyanaz a kedvenc ételünk, a sülcsirke. Nem tudtam, hogyan kell elkészíteni, ezért aznap este megtanított rá. Emlékszem a konyha melegére, a csodás illatokra. Citrom a vágó Fokhagyma és rozmaring, a serpenyőben rotyogó mártás. Emlékszem, hogy miután bedörzsöltem sóval a csirkebőrét, kinyitottam egy üvegbort, meg zenét tett fel. Tágította a látókörömet, megismertette velem a népzenét és a szólt, James taylor és Nina Simon-t. It's a new down, it's a new day. Lehetséges, hogy a fejembe szállt a bor. Lehet, hogy teljesen kimerített a sajtóval hetek óta folytatott küzdelem. Amikor a beszélgetésünk váratlan fordulatot vett, valamiért ingerült lettem. Aztán dühös, aránytalanul, eltúlzottan dühös. Megmondott valamit, amit félreértettem. Ez részben kulturális különbségből adódott, részben nyelvi akadály volt, de aznap este egyszerűen túlságosan érzékeny voltam. Azt gondoltam, Miért támad engem? Ráförmettem, durván és gyalázatosan beszéltem vele. Ahogy kimondtam a szavakat, úgy éreztem minden megáll. A mártás nem bugyogott tovább, a levegő molekulái megszűntek keringeni. Még mintha Nina Simon is elhallgatott volna. Meg magamra hagyott és eltűnt egy teljes negyed órára. A keresésére indultam és az emeleten találtam rá. A hálószobában ült. Nyugodt volt, de halk, egyenletes hangon azt mondta, hogy soha többé nem tűri el, hogy így beszéljek vele. Bólintottam. Tudni akartam, mi váltotta ki ezt a reakciót nálam. Nem tudtam megmondani. Hol hallottál már férfit így beszélni egy nővel? Gyerekkorodban véletlenül meghallottad, hogy felnőttek beszéltek így? Megköszörültem a torkomat, és félrenéztem. Igen. Ő nem hajlandó eltűrni az ilyen partnert. Nem szeretne magának ilyen szülőtársat, sem pedig ilyen életet. Nem akar a harag és a tiszteletlenség légkörében gyerekeket nevelni. Mindent elmondott, kristály tisztán. Mindketten tudtuk, hogy a haragomat nem a beszélgetésünk váltotta ki. Valahonnan mérőjött, valahonnan, amit fel kellett tárni, és nyilvánvaló volt, hogy ehhez segítségre lesz szükségem. Próbáltam már terápiát. Mondtam neki. Vili javasolta, hogy menjek el. Nem találtam rá a megfelelő szakemberre. Nem működött. Nem, mondta halkan. Próbád meg újra.